78-ban két nagy horderejű esemény is történt. Egyrészt letelt John büntetése, aki hála az újabb évtizednyi szüntelen propagandának az ökoszisztémáért aggódó népzenészként lépett a szabadba, bomlott tudattal és tökére fejlesztett kézügyességgel. Mivel pénze nem volt, élettörténetét adta el, amiből sorozat készült. A húsz évre szemétbe zárt fickó nem volt kifejezetten csavaros, viszont nem igényelt nagy költségvetést. Havas a kapott összegből, azonnal a nagy csendes óceáni szemétfolthoz utazott, és beállt a palaui polgárőrségbe. Hulladékból épített magának komfortos szolgálati lakást, és kitartóan gyűjtögette a tengerben úszó ehető csomagolást. A szembeötlőbb az volt, hogy dr. Mezei Regina, aki rendületlenül haladt felfelé a ranglétrán és már a következő fogyasztóvédelmi miniszterként emlegették, teljesen váratlanul bejelentette, hogy visszavonul a politikától. A nyilvánosság soha nem értesült róla, mi állt az eset hátterében, csak plegykák keringtek. A jó szándékúak betegségről suttogtak, a sok tekerésből fakadó izületi gyolladásról, a rosszakarók eltusolt botrányról, és egy iparmágnással folytatott régi viszonyról. Valójában egy hirtelen elhatározásról volt szó. Reginának az a bizonyos reggele is ugyanúgy indult, mint az összes többi munkanapon. Ahogy az országháznál leszállt a szolgálati szekeréről, szokása szerint egy pillanatra megállt a tornác előtt, és felnézett a kupola nátfedelére. Aztán felfelé menett a díszlépcsőn, megsimította az egyik fából faragott szürke marhasarvát. Mivel a parlament épülete az északi és déli szárnyal, valamint a központi csarnokkal eleve hármas tagolású volt, szerencsére nem kellett óriási átépítéseket végezni a hagyományos háromosztatú parasztház kialakításához. A legtöbbet a hatalmas búbos kemencével dolgoztak, annak patkáján nyugodott az országalma, a Jogar és a Szent Korona. Barra vette az irányt a tiszta szoba felé, amit az egykori ülésteremből alakítottak ki. Szeretett egy kicsit elvonulni, mielőtt a kabinett tagjaival kukoricahántolás közben átveszik az újabb énekeket. Ilyenkor belenézett a kormányadásba, és átfutotta a híreket. Ekkor látta meg a felvételt, ami mindent megváltoztatott. Az óceán percekben számoltak be egy szörnyű tragédiáról. Egy szegény teknős, jobb hátsó lába, egy macimézes flakon fejnyílásába szorult. A szerencsétlen állatot a korallok közé akadva találta meg egy orfhalászok után kutató palaui aktivista. A fiatalember kezdetleges motorcsónakkal közlekedett, és mivel képzett állatsebé specialista volt, beugrott a vízbe, hogy segítsen a bajba jutott teknősön. Izgalmában megcsúszott a csónak peremén, és olyan sajnálatos módon került a motor alá, hogy azonnal halálát lelte, az elszabadult télekvesztő pedig letarolta a különösen ritka koraltelepet. Mindezek tetejébe az állatorvos halála kihatott a pácienseire is, mivel nem tudott ott lenni a hátuszonyuknál összenőtt sziami, ikercsikó halak szétválasztó műtétjén, így a két kis jószág is elpusztult. Regina Lerogyott a hajópadlóra. Nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy Péter Macia okozta a katasztrófát, amit annak idején ő dobott szemétbe. Az érzés úgy szorongatta, mint flakon a teknőst. Maga előtt látta a palack útját, ahogy szalagon válogatták, bálába nyomták, konténerben Vietnámba vitték, ahol tengerbe esett, majd hosszú vándorlás után találkozott a teknőssel. Nem tudhatta, hogy valójában arról a macimézről van szó, aki kettővel a maci mögött állt a sorban. Ő viszont egészen más úton jutott az óceánba. Egy Budapesten tanuló vietnámi diáklány vette meg. Tetszett neki a macó, ezért kiürülve kimosta és evőpálcikákat tartott benne. Amikor hazaköltözött Hanoiba, mivel mindig is kényszeresen ragaszkodott kacatjaihoz, a flakont is vitte magával. Gyűjtőmániája az évek során egyre jobban elhatalmasodott rajta, és 70 éves korára szenvedélye annyira súlyossá vált, hogy családja pszichológushoz küldte. A doktor terápiás jelleggel próbálta megmutatni, milyen egyszerűen megválhat dolgaitól, ezért dobatta vele a vörös folyóba a macit, ami onnan úszott ki a nyílt vizekre. A terápia sikertelen volt, az idős hölgy a maci után a folyóba dobta a pszichológus kerékpárját is. Az előbb még magabiztos politikus, végignézve a sublótokon és himzett párnákon, úgy érezte, semmit nem ér, amit létrehoztak. Még aznap délelőtt bejelentette lemondását. Visszavonult régi tanyájukra, és utolsó éveiben a puszta zámori lerakót járta, a forradalom mementóinak meghagyott árkok és barikádok között bajongott. Gyakran látták a magában motyogó asszonyta, hogy szedegeti, és tarisznyájába gyűjti a szemetet mézes flakonokat és hozzájuk tartozó kupakokat keresett megszállottan, hogy háborgó lelkét megnyugtassa. Valahányszor egy darabra rábukkant, hosszan vizsgálgatta, de nem tudott róla megbizonyosodni, hogy valóban az lenne, amit egykor kezében tartott. Nem kevesebb, mint 116 kalapos figurát gyűjtött össze, amiket féltve rendezgetett pincéje polcain. 82-ben halt meg a pajta mellett temették el. Sírján a fejfát újra hasznosított, préselt hulladékból készítették, amit környezetbarát Faviasszal kentek be. Fennmaradt egészen a 25. századig, és csak a föld pusztulásával hullott atomjaira. Bár a vállalati ügyekkel foglalkozó politikus épp úgy nem tudhatott róla, mint a nyilvánosság, Ekkor titokban már javában folytak a harcok. Több állam is rendelkezett irányítható viharfegyverrel, hála a megbízhatóan működő katonai hírszerzéseknek. A titkos bázison ugyanis számos meghekkelt túzok régóta idegen hatalmaknak kémkedett. Sőt, modern német sasok szelték az eget, a mocsarakban kínai gébicsek, amerikai szalakóták figyeltek, az oroszoknak pedig... A meteorológus jelentett. Az egyik ország nagy távolságra fújtált szemetet a másikba, az pedig ellencsapásként visszafújta az egészet. Ezért a kutatások egy idő után a műanyagok rögzítése felé fordultak. Világszerte a legjobb tudósok dolgoztak a szélsőséges körülmények között, víz alatt is működő pillanatragasztón, és azon, hogyan juttassák el a célterületre. A túzok támaszponton régi petpalackokkal kísérleteztek. A flakonok valójában pontosan azért tűntek el nyomtalanul az utcákról, mert a katonai meteorológia látott bennük fantáziát. Áramvonalas formájuk miatt remekül repültek töltött állapotban is, már csak a kötőanyagra volt szükség, ami a helyszínen azonnal megszilárdul, de nem ragad bele út közben a flakonokba. A kutatásban részt vett egy idős vegyész is, aki érdekes módon abba az iskolába járt, ahol a maci annyit lógott a szemléltető táblán. Annak idején lelkesen látogatta Frölich tanár úr kémia szakkörét, és egy életre megtanult, ami a tökéletes megoldás. Két komponensű ragasztó. A hatalmak nem bírtak egymással, ezért szövetséget kötöttek és minden stratégiai játékban az válik áldozattá, aki magára marad. De nem csak ezért szemelték ki a kis palaut arra, hogy a világ összes szemetével megtámadják. Egy tornádó ereje annál pusztítóbb volt, minél több mindent tudott felszíppantani, és a nagy csendes óceáni szemét volt, végtelen muníciót biztosított. A technológia 83-ra készen állt, de így is komoly műszaki feladatot jelentett egy vihard eljuttatni a föld túlsó felére. A forgószelek ugyanis hosszú útjukon folyamatosan veszítettek mennyiségükből, állandó utánpótlásra volt szükség, hogy megtartsák lendületüket. Deszantosok telepítettek hulladéktámaszpontokat eddig érintetlen erdőkbe, tisztán maradt vízfelületekre. A hadseregek mérnökei képesztő összegeket felemésztve, de napok alatt áthidalták a gyűjtés és válogatás nehézségeit. Jelszavuk az volt, a biztonság javára tévedünk. Péter vállalata nagyüzemben szállította a szemetet. Beszállta ragasztógyártásba, sőt, újra beindították a régi palackfúvógépet is. Hihetetlenül összehangolt művelet volt. Az emberiség legnagyobb szabású közös vállalkozása a második világháború óta. Térre eldölt, hogy az oroszok és a kínaiak támogatják az európai erőket, mindenki az Egyesült Államok csatlakozására várt. Az amerikaiak végül a Nemzetközi Madártani Konferencián kódolt röptetéssel üzenték meg feltételeiket. Részt vesznek az akcióban, ha ők forgathatnak belőle sorozatot. Már csak a közvéleményt kellett megdolgozni. A kupak attól fogva rendre új nótákat fújt. A kormány dalaiban ismeretlen, extrém időjárási jelenségek bukkantak fel. Nagy sláger lett, a bugykosokat visszafelhő, és a ragadmára határ. Kellett azonban még valami, ami palau ellen hangolja a világpolgárait. A kis ország területén végrehajtott provokáció kivitelezett titkos hadművelet volt. Az akciót egyetlen ügynök hajtotta végre, aki önként jelentkezett a feladatra. A legmodernebb álcázott kötyükkel szerelték fel, de nélkülük is elboldogult volna, hiszen bármit fegyverré tudott alakítani. Szász Pamela Alezredes elemében volt. Miután irodájában elrendezte a túzokokat, játékosan tisztelegve sok sikert kívánt a macinak, és leadta a hadianyag rakodóknak. Nem is tehetett másként. Minden palackra szükség volt. Onnantól fogva csak a műveletre koncentrált, ami teljesen olajozottan haladt. Turista járattal érkezett Palauba. Az időjárás fegyvereket és a szemétbombát a megadott helyen szállodája ágynemű raktárában találta meg. Éjjel könnyedén behatolt a földszintes épületekből álló nemzeti meteorológiai állomásra, nesztelenül leteperte az őrkutyát, és minden gond nélkül preparálta a helyszínt. Másnap bejárták a világot a felvételek a szemétrobbanásról, az elpusztult állatokról, és mélyen megdöbbentették a közvéleményt a tornádok gerjesztésére alkalmas műszerek, amik a helyszínen előkerültek. Ezek után viszont már senki nem csodálkozott. Sőt, egyenesen logikusnak tűnt, hogy estére a világ leghatalmasabb hulladékvihara csapott le a megpiszkált klímájú térségre. Azon a bizonyos napon, 2084. április 16-án, Pamelának már csak annyi feladata volt, hogy elhagyja a helyszínt. 10.00-kor hotelszobájában magára öltötte barack szín kosztümjét, Kalapot és napszemüveget vett, szőkére festett haját, hosszan leengedte. A terv szerint rezzenéstelen arccal ette meg kémeszközeit, kiképezték rá, hogy elviselje a kelkáposzta ízét. 10.30-kor időben elhagyta szobáját, kijelentkezett, kifizette a minibár fogyasztást, aztán felgyújtotta a szállodát. A tűzoltószirénák hangjaitól kísérve megebédelt egy hangulatos teraszon, utána pedig Ráérősen sétált a tengerparton. Volt még ideje. Tizenhét harmincra kellett a tenger alatt járóhoz érnie. Figyelte a helybélieket, akiknek sejtelmük sem volt róla, micsoda csapás indult feléjük. A két gigászi széltornádót hivatalosan A-nak és B-nek nevezték. De a katonák számtalan becenevet aggattak rájuk. Az amerikait, amelyik Kaliforniából tartott nyugatra, többnyire Big Johnnak hívták. Az európai-t azonban, ahogy végighaladt Oroszországon és Kínán, rengeteg névvel illették. Közös volt bennük, hogy mindegyik női sorozat szereplő név volt. A kiskunságon ibikének nevezték. Mire Chiangxi tartományba ért, Hegységméretűre nőtt, fülsiketítő bömböléssel örvény lett végig a földeken, és a végtelen spirálban billiónyi petpalack csillogott. Velük hasította a levegőt szédületes sebességgel, a maci is. belsőiben munícióval, fején programozott kupakkal majd szétvetette a büszkeség. Pamela megkönnyebbülést érzett, amikor odaért az eligazításban szereplő kisöbölhöz. Negyed órája volt még, hogy kijusson a nyílt vízre, és már látta a sziklát, ami az önfelfújó csónak rejtek helyéül szolgált. Könnyedén hajította el a kalapját. – Megállni! – ordította el magát valaki a háta mögött. Úgy tett, mintha nem hallotta volna. Változatlan ritmusban haladt tovább. Működtek régi reflexei, ez a gyakorlat elsős tananyag volt a főiskolán. Hey, – Hé, maga! A törvény nevében! – hallotta a hangot. Megpördült. Egy tagbaszakadt kopasz alakot látott, aki pisztolyt szegezett rá. A nyugtalan tekintetű havas John állt előtte, kezében egy maga fabrikált a mordájjal. – Hogy képzeli, hogy csak így eldobálja a cuccait! – kiátotta az ügynök szeme kikerekedett a feketelencsék mögött, de tudta, mit kell tennie. – Elnézést! – mondta a lehajtott fejjel, felkapta a kalapot és megszaporázta lépteit. A polgár őr zsebre dugta szolgálati fegyverét. Megbomlott elméjében egymással birkóztak a gondolatok. – Egy jól ismert szófordulat győzött. – Nem találkoztunk mi már valahol? – Pamela ment tovább. Már csak pár lépésre volt a sziklától, aztán megfagyott ereiben a vér. Ibike! kurjantotta el magát a fickó. Nem hiszem el! Ugyanaz a ruha, csak most nincs feltűzve a hajad! A tiszt felnyitotta az álcázott üreg csapuajtaját, és fegyver után nézett. Nem volt ideje barkácsolásra, felkapta az első használható szemetet. Tudta, hogy először az ellenfél szemét kell kiszúrni, arra pedig minden hosszú kástárgy alkalmas. – Itt lakom a parton, nincs sok mindenem, de lehetünk csomagolást! – hallotta közeledni a hangot. Pamela lendületet vett, így egy pillanatra belelátott a hasadékba. Megállt kezében a fegyver. Nem volt ott a csónak! Mire Havas John odaért, a nő már rájött, hogy tenger alatt járó sincs. A nyomok eltüntetésének legegyszerűbb módja, ha sorsára hagyják. Lassan forgatta kezében a furcsa gyöngyházfényű műanyagdarabot. Megkopva is egy régi kor szépsége áradt belőle. Festetics gróf kanala volt. Halványan elmosolyodott, feltűzte haját a pálcával, és átölelte az egykori rabot. Havikám, vacapka, ka a plészedet! A tengerparti szolgálati lakásba zárkózva érték át a pillanatot. Miközben az ENSZ nemzetközi népzenekará alakult, és emberek milliói nézték a kupak fellépését, a két komponens, a keletről és nyugatról érkező tomboló óriások hihetetlen precizitással találkoztak a nagy, csendes óceáni szemét volt felett. Elképesztő erők szabadultak el, és a palackokból kiáramló összetevők tökéletes arányban keveredve a levegőben egyesültek. Az eget elborító szemét összekapaszkodva hullott alá. Aztán csak csönd volt és sötétség. Évtizedekkel később igencsak meglepődtek, akik ráakadtak a hullad express egykori dolgozóira. Gyakran találtak embereket a kőzetbe kötve, de műmiáik, ahogy nevezték őket, mind a pillanatba fagyva merevettek meg. Hálójukat szorító orvhalászok, tálcájukat tartó pincérek. Pamela és Havas dzsontsontváza azonban egymás mellett feküdt, mívesen kidolgozott ágyban, díszes csillárok között. Éveket éltek még együtt elzárt barlangjukban. Péter megszedte magát a hadműveletben, mesés vagyont hagyott fiaira. 87 évesen halt meg, amikor már félrebeszélt és pizsomában tett céltalan sétákat. Egy busz ütötte el a malom előtt. Puszta zámori mauzóleumának ékköve vastag műanyagból készült sírrablók lopták el a huszonnegyedik században. A néhány palaui túlélővel meteorológiai diktátumban ismertették el, hogy az újonnan kialakult szemétterületek hozzájuk tartoznak, és az eseményekből nem forgathatnak sorozatot. Európa puszta kivételével szinte teljesen műanyagmentes lett, a kupak azonban kiemelt figyelemnek örvendett. A maci pedig kiszolgált katonaként mélyen a műanyag felszín alatt eltemetve feküdt a hatalmas új kontinensen, amit úgy neveztek polimerika.